Чого гріха таїти? Літературна праця виявилася непосильною для мене, тому довелося запросити п'ятьох журналістів, але я цього ніколи й не приховувала, тим більше, що тепер ці журналісти мої найперспективніші автори, яких я регулярно видаю. На них, відверто кажучи, і тримається мій бізнес. Я боялася уривати її розповідь запитаннями, але вони, звичайно ж, були для годиці, аби не мовчати. «А що сталося з вашим чоловіком?» Жінка сягнула у кишеню свого халата і дістала звідти зім'ятий папірець, простягла мені. «Так усе закінчилося», – сказала вона. В її очах промайнула посмішка. Мені здалося, що вона сміється наді мною. І я почала читати. Я стою в холодному льосі перехнябленого будинку на околиці богом забутого містечка мого дитинства у руці Сокира. Я маю покласти цьому край і негайно. Ось так, милий мій хлопчику, умовляю я себе, ось так. До столиці я ні за що не повернуся. На другий день, мого так званого відрядження, я відчув, що щось сталося. Зненацька підвищилася температура, кинуло в жар, серце то зупинялось, то калатало, мов божевільне. Я ковтав у пігулки, пив корбалол, потім горілку з перцем, Нарешті, швидше інтуїтивно зрозумів, річ не в мені. А коли через півгодини хвороба минула, переконався остаточно, я програв. Мої картини загинули. Я навіть знав, як саме в вогні. Мені нікуди повертатися. Малював я з маличку. Мама дуже пишалася моїми малюнками, обвішала ними увесь будинок. Але через кілька років будинок спорожнів, Батько загинув на полюванні, а мама якось швидко згасла. Лікарі констатували загальне ослаблення організму. Погодьтеся, досить дивний діагноз. В інтернаті я перестав займатися малюванням, повернувся до нього лише на другому курсі політехнічного. Дівчина, з якою я зустрічався, була в захваті від мого таланту. Я точно пам'ятаю, вона мене кохала. Носилася з моїми малюнками всюди. Переконуючи, що вони геніальні, що мені необхідно забути професійну освіту, я, напевно, послухався б її, якби вона не загинула, випала з вікна гуртожитку. А далі? Розказати не повірять. Та мені й не вірили. Просто захоплювалися моїми роботами, платили за них шалені гроші, а потім я дізнавався, як мої шанувальники один за одним загинули. І тоді я поїхав до столиці. Продавав квартири, коштовності моїх заможних дружин. Зрозумів, що у мене великий дар, яким не варто нехтувати. По-справжньому я жив тільки тоді, коли працював. Може, я справді геніальний художник? Хто знає? Те, що я можу відчувати свої твори на відстані, стало для мене відкриттям, яких ще сюрпризів очікувати від долі і як тепер вчинити. Почати все з нуля і з цього промерзлого будинку Цього богом забутого містечка я втомився і вже нічого не хочу. Я мушу покласти цьому край. Стіпивши зуби, я з силою опускаю сокиру на зап'ястя правої руки. Сором почав душити мене скрізь, хоч де я була, це таке дивовижне відчуття. Особливо тоді, коли знаєш, що раніше, і ще місяць чи два тому, ти весело й докладно, як інші. Відповідав на запитання «Як справи? Або що ви думаєте про новий роман Коеліо?» Тоді ж, після випадку в театрі, мені видавалося, що соромитися треба й того, що люди говорять будь-з ким про стан свого здоров'я. Про те, що робили зранку, що робитимуть ввечері. Особливо мене нудило, коли говорили про роботу. Раніше я теж захоплено могла переповідати різні робочі моменти – Скаржитись на проблеми, розповідати, яка я розумниця знайшла вихід з тієї чи іншої ситуації. В нинішньому ж стані, коли пишу ці рядки, я почала відчувати, що робота і службові обов'язки зовсім не головне. Я зрозуміла, без мене не зупиниться жодне виробництво, можливо, замре на мить, а потім знову обертатиме свої колеса та коліщатка. Отже, згодом, на запитання, як справи на роботі. Я відповідала останнім рядком з книжки, яку на той час читала. Тоді ще я могла розрізняти літери, і люди здивовано знизували плечима. У мене ще буде час розповісти про все це докладніше.